Zofijni ljubimci. human nature cannot take my joy from me. Za današnjo oddajo bomo pričeli s daljšim ciklusom posvečenim filozofiji glasbe. Ne bomo sistematični, naj to delo upravljajo druge, ne bomo niti linearni. Kar pomeni, da vas ne bomo s tem otežili teden za tednom. Če pa boste želeli iz vsega vendar le zbrati neko sporočilnost, bo ne bolje, da nasredno poslušate. Le tako vam lahko celota tega ciklusa ne bo šla iz vida oziroma v tem primerov šesa. Zakaj ravno filozofija glasbe? Odgovor je, kar se da preprost. Radi o zvoka in govoriti o čem nekoli preden ta zvok dojameš, razumeš, je doker brez glavo početje. Glasba kot bola ima forma harmoničnega zvoka, je gledano popolnoma filozofsko zato idealna tema tudi za našo oddajo. Teme se bomo lotili in inspirirani številnimi autori tega področja. Pri nas najbolj stopa filozof Mladen Dolar, ki je o tej temi in njenih specifikah napisal že tudi kar nekaj knjig. V svetovno-zgodovinskem kontekstu bomo preleteli vse bistveno, kar nam to področje ponuja. Od filozofije, sociologije glasbe, pa vse do teoretiko muzikologije. Teme bodo v glavnem splošne. Danes recimo bomo začeli z izvorom glasbe. Sledili pa bodo poglede v antično glasbeno filozofijo, krčanski glasbeni patos, glasbo skozi oči psihoanalize, introskopirali bomo Adorna, Webra, klasično glasbo, sodobno-abstraktno glasbo in slednjiš tudi popularno glasbo. Zakaj več bo je enostavno treba prisluhniti. Za dodatne info smo vam kot vedno dostopni na www.zofini.afna.yahoo.com Še beseda o glasbeni opremi. Razen morebitnih krajših insertov in odlomkov, da ponazorimo, v čem sploh govorimo, se v tem sklopu vdaje ne mislim po popolnoma podrejati govorjenemu. To pomeni, da bo glasbena oprema še vedno v večini sestavljena iz sodobne, popularne, alternativne glasbe, spolu tam kakšnim dobronamernim ekscesom. Za sodobno in klasično glasbo imate na maršu udajo, ki se imenuje orfejeve avanture, ki vam jo kot popotnico našemu izvajanju toplo priporočamo. Ob tem se naša misa aplicira tudi na vse ostale glasbene vodaje, ki jih lahko slišite na maršu. Na voljo so vam vodaje o jazzu, bluzu, metalu, repu, etno glasbi, elektronski glasbi in še in še. Skratko vse tisto, o čemer bomo govorili, lahko na tem radi o posameznih tematskih vodajah tudi slišite. Toliko za ovod. Sedaj pa k stvari. Oh, God, where are you now? And what are you gonna do? about the mess I've made If there was ever a soul to save It must be me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 Če se vrnemo vse do antičnega zvora, so glasbo skozi zgodovino pogosto tlačili tudi pod druge filozofske veje. Recimo pod metafiziko, se pravi, so jo prepoznavali kot tisto onkraj narave, teologijo, kot študijo božjega oziroma religije, ontologijo, kot filozofijo biti, epistemologijo, filozofijo spoznanja, se pravi, kako prepoznavamo realnost, politiko, kot filozofijo tega, kar je dobro za ljudi, etiko, ki se ukvarja s spoznavanjem dobrega, moralnega, logiko, ki se ukvarja z resničnimi izjavami in enazadnje seveda estetiko, ki se ukvarja z lepimi v vseh njenih kreativnih formah. Beseda estetika sama izvira iz grčine in pomeni zaznavanje, vedenje, do katerega pridemo čuti. Filozofija umetnosti, ki se veže na estetiko, še posebej pa po filozofiju glasbe, Je splošno priznano, ena najbolj izmozljivih filozofskih vej. Zato je najbolje, da začnemo z dojetjem umetnosti kot estetske vede. Umetnost je po definiciji Silvija Angus kontrolirano strukturiranje nekega medija ali materiala, ki na široko in kar se da dinamično komunicira z umetnikovo osebno vizijo. Sicer definicija, ki umetnost prepoznava kot vrsto komunikacije, sproža številne nove polemike. Ni pa jasno niti, kako sproža neko zaznavo, niti kako se strukturira in slednič, kje v tej definiciji nastopi izkušnja, kot ena osrednjih figur, ko govorimo o umetnosti. Večina se bo glede umetnosti strinjala glede sledečega. Delo umetnosti, če tudi je proces, se slednič vedno ukvarja z objektom, stvarjo. Na nek način je ločen od vsega vsakodnevnega banalnega, je narejeno, ne zgodi se kar tako. Potrebuje človeškega posrednika in njegovo natančno določeno kreativnost. Potrebuje določen medij ali material, zvok, barvo, besedo. Je unikatna in je v natančno določeni obliki ni mogoče nadomestiti, lahko pa se seveda kvantitivno kopira in razmnožuje. Ima neko zvišeno kvaliteto in sposobnost, da ugaja. Ustvarjena je človeških izkušenj in je skozi zaznavo s prijemom preko naših čutov. V svoji končni formi je celovita in popolna, razniče umetnikova vizija želi drugače. Glasba kot oblika umetnosti in z njo vse glasbono življenje sta povezana neposredno s človekovo naravo in z družbenim razvojem. Tam, kjer se porajajo v človeku elementarna doševna doživetja, kjer otripa človekovo čustvo in raste spriče priče življenjskih razmer do tolišne napetosti, da si mora iz notranjosti poiskati pot nazven in se sprostiti v čutni svet, tam ima svoj izvor tudi glasba neprekipi odvečna energija, ona je zunanji izraz za nedoločeno vsebino bogatih čustvenih valovanj. Zato je že obradal Nini, tako kot človek dojel in občutil pojno moč tonov in šumov, trzlasti moč ritma, pričela spremljati glasbo vse njegovo življenje. Despite these conservative times, it's still all about sex, and it always will be. All right. Because you look so fine And I really want to make you mine And then you look so fine And I really want to make you mine Four, five, six Come on wanna get your kicks Now you don't need the money With a face like that, do you? you gonna be my girl V takršnem študiju lahko pričnemo na začetku, le pri zgodovinu pisijo ne. To stvarilo, ki ga v svojih presojah o svetovni zgodovini, izrekel Jakob Bernhard, velja tudi za zgodovino glasbe. Ni se lahko opreti skušnjavi, da bi imeli svojo izkušnjo v razmero do glasbe za smernico pri razumevanju preteklih glasbenih obdobij. Vabi se lahko opremo le, če si prizadevamo spoznati glasbene kulture, ki se do današnjih dni obstajajo z zahodne evropske zgodovine glasbene kulture. Kurtis Saks, je v zvezi z glasbeno kulturo Evropske antike, denimo nimo izreka tole misel, citiramo, smo res na pravi poti, ko se neštete nejasnosti pri grških avtorjih razlagamo s predstavami moderne Evropske glasbe, ali naj bi bilo ne mara veliko bolj logično in bolj obetavno, ko bi se informacije priskrbili tam, kjer je tradicija še živa. Konec citata. Glasbeno narod nam sicer ne more pričarati podobe o tem, kakšna je bila naša zahodna Evropska glasbena preteklost vendar nam lahko izostri čute za možnost, da so obstajale drugačne glasbene praktike. Tudi poskus, da bi določili družbeni status glasbene dejavnosti v zgornjih fazah razvoja človeštva, se ne more posrečiti brez pomoči narodu Pisija. To se pokaže, ko se posvetimo vprašanju tako imenovanega izvira glasbe. O izviru glasbe je na voljo kupica teorij. S tem vprašanjem sta se okvarjala Charles Darwin in Herbert Spencer, in v navzajenju na so se s problemom spoprijeli tudi zgodovinarji in psihologi. Valter Graf je leta 1976 sestavil poučen pregled, s katerim je odscrb v poglavitnem hipotetično naravo predstavljenih tez. Še najpreceljivejše so na empirična dognanja oprte prez soje Loberta Lacha, po katerem se kaže stopneviti razvoj, ki poteka od posebem čutnega zvočnega užitka, primarni moment do preprostih skupin tonov, primarno estetski moment in od tot do arhitektonskega členjenja, arhitektonski moment. Zdi se, da je prednost tega pojmovanja o tem, da ga je mogoče otemljiti tako ontogenetsko kot filogenetsko. Pri tem pa se nikako ne kaže docela odvrniti od omovanja drugih avtorjev, zakaj ti povdarjajo druge vidike, ki so lahko prav tako povsem relevantni. To velja, da za darvina, ko poudarja pomen seksualnega snubljenja, za Spencerja, ki pripisuje glasbeni izraz presežnji energiji, in druge, ki govore, da nimo ogono po igri, kot recimo Karl Gross, ali v kriku kot Fausto Tore Franka. Charles Darwin je mislil, da so glasna tonom podobna sporočila zgodnega človeštva ljubezenski klici. Če bi bila ta hipoteza resnična, bi morale med spevi primitivnih ljudstve še danes prevladovati ljubezenske pesmi, kar pa ni res. Karl Bucher je menil, da so ljudje prišli do ritmišnih zvočnih za to, da bi si vlajšali skupno delo. Današnja etnološka spoznanja pa nasočijo, Da pri primitivnih ljudeh skoraj da ni skupnega dela, kaj še le, da bi ga opravljali v taktu. Kala Štumfa meni, da lahko glasba nastala iz klicev, s katerimi so se ljudje na večje razdalje sporazumevali. Zadnja domneva, ki so jo zagovarjali Rosso, Herder in Spencer, pa govori o izviru glasbe kot o povzdignjeni govorici. Prvi glasbeni napevi bi se naj torej razvili iz akcentov, načina podarjanja znotraj stavka, na kratko iz tako imenovanega govorjenega melosa. Kurt Saks se je mi približal z mnenjem, da ste se iz prvih živalsko-afektnih klicev razvila tako govorica za čisto sporazumevanje, kot tudi od vsakdanjika odmaknjeno brez namensko petje. Vsem tem razlagam, če izzamemo laksove, je skupno to, da izhajajo iz izkustvenega obzorja vlostkega človeka nove dobe in nekako vrtajo za izhodišči tistega, kar razumemo kot glasbo. Znanstvena metoda obravnave tega problema lahko le v tem, da vlogo glasbenih sporočil rekonstruirajo v kontekstu celotnega kulturnega vedenja na zgodni stopni človeške zgodovine. Tak poskus bi se lahko ravnal po določanju statusa glasbe v taki družbi. Supan pravi takole. Citiramo, glasba v zgodnih obdobjih človeške zgodovine ni samo stojna umetnost, temveč je njeločljivi del družbene dejavnosti, dela, kulta. Njeno prizadevanje je osmerjeno v in prilaščanje tuje, do tu mala neznane in zato strah oče narave in zato je njena, nemara najpoglavitnejša funkcija namenjena organiziranju, uravnovešanju in krepitvi fizičnih in duhovnih sil, njen cilj pa je zadovoljevanje življenjsko pomembnih potreb družbe. Na tej primarni stopni kulture ne moremo govoriti o estetski zavesti, o autonomnem umetniškem ustvarjanju in o estetskem užitku. Konec citata. O tej prvotni glasbi je žal znano manj, kot o človeški govorici ali pisavi. Edini viri, ki bi nam lahko pomagali, razumeti ta fenomen, so glasbeni ostanki ljudstev, katerih kultura še ni prišla pod vpliv moderne družbe oziroma njenega kulturnega razvojnega toka. Ta doživljajo svojo glasbo skupinsko, In to v nekem posebnem zanosu, kajti v njihovi glasbi se prav tako, kot v njihovem plesu, sprošča življenska sila, ki jih popolnoma prevzame in poji. Zato v tej glasbi ni določenih umetnostnih zakonov, temveč nastaja iz svobodne, neotesnene fantazije. Razvija se nagonsko iz trenutnih doživetij in je neposredni izraz telesnih in duševnih občutij. Petja in ples spremljajo zvoki in šumi različnih glasbil, kot so bambusove piščali. Slonove kosti ali školjk izdobljeni rogovi, razna gudala, in tako dalje. Glavni podarek podajo je številna tovkala, zveneče plohče, ropotulje, zvončki, iz lesenih štur, izdobljeni ter živalsko kožo prevlečeni bobni. Jasnejšo podobo v glasbi iz davne preteklosti se lahko ustvarjamo iz glasbe različnih orientalskih kultur. Glasbena umetnost Kitajske in Japonske. Indijske in arabsko-perzijske kulture se razlikujejo od primitivne glasbe v tem, da pozna že podrobno izdelano tonsko sistematiko in zavestno umetniško oblikovanje glasbenih podob. Tonska sistematika se razvila v zvezi z instrumenti, ki so dosegli že veliko popolnost in so pri petju skoraj redno sodelovali. Vsaka tonska sistematika ima za podlago tonsko lestvico, tudi še danes ni popolnoma ugotovljeno, kako so tonske lestvice sploh nastale. Dognano je bilo, da odločajo in se odločala pri tem deloma glasbena, deloma ne glasbena načela. Prva izhajajo iz glasbenega posluha, druga pa izhajajo iz matematičnih zaključkov, kot recimo pri Pitogorejcih. Na so bili odločilni kozmološki in religiozni nagibi. Tonske lestvice naj bi bile tako cel planetarnih odnosov. Največja napaka, ki jo pri razumevanju glasbe od danini lahko naredimo je, da jo omejimo na današnje pojmovanje glasbe. Zločitev čisto muzikalnega, od gestičnega, plesnega in jezikovnih elementov je Denimo v mnogih afriških kulturah neoresničljiva. V teh družbah ne pomeni nič drugega, kot odzvati se na glasbo po kulturno opredeljenem načinu, kar z večine obseže tudi plesni odziv. V večini afriških jezikov ni besede, ki bi se linearno ujemala zahodnim pojmom glasbe. Sorotni pojme neredko pomenijo glasbo s plesom vred. Naša beseda glasba sicer izvira iz starogrške besede muzike, vendar se pri natančni presoji skaže, da imate oba pojma malo skupnega. Muzike namreč pomeni to, kar danes smatramo za konglomerat pesništva in glasbe. Osoda besede muzike in glasba kažeta, kako se lahko spreminja funkcija v znak ali pa se te napolnijo z novo osebino. Najpomembnejše je torej, da v pojmih glasba, davnine in antična glasba pomislimo na celotno glasbeno prakso Ki je veliko več kot časovno urejeno zaporedje tonov v ustreznem redosledu. zavod v filozofijo glasbe dovolj. Že naslednji teden vam bomo ponudili še drugo polovico pogleda na začetek glasbene umetnosti in hkrati začeli že z v pogledom v antično glasbeno ustvarjalnost. Takrat vas ponovno vabimo v našo družbo. In ne pozabite, jedro kritične drže je spoznanje, da šele ta ustvarja človeka kot takega. Za slovo še en šarmantn pop cukrček in srečno.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 What's the price of love got to do with more?